Adha الإسلام islamu lana deena Wajmiju l-kowni lana vatana Tauhidu Allahi lana nurun A'dadna r-ruh l-ahu sakenna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa s-salatu wa s nabina Muhammedun wa ala alihi wa sahbih ejma'inu. Zahval Allah, gospodarno svjetova, neka su salati i salami na Allah'u odabrano vroba, poslanika i minernika, Muhammeda, negovu častnu korodicu, ashaale i sve one koji negovu uput uslijede. Cenili skupe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa veritahu. Kada bi nas pitao, za čim je čovečansko danas, za je ljudska vrska u najvećom potrebi. Odgovor je toliko upečatljiv i toliko jasan, da bi mi svi odmah kazali upotrebi je za U potrebi je za, za pravi putem za dinom Islamu. Da bi u moru laži i potvora taj put bio prepoznatljiv i bio vidljiv onima koji za njim tragaju. Moraju postaviti oni koji tom putu pozivaju. I upravo zbog toga je najljepši govor govor onog koji Allahu poziva. I to ne kažem ja, nego je to kazao gospodar svjetova. Be men ahsenu qawrem mimmen da'a ila dvadiva amila saliha وَقَالَ إِنَّ نِمِنَ الْمُسْلِمِينَ Ako lijepše govori o doroku Allahu poziva, čini dobra dijela i kaže ja sam tuista od muslimana. Zbog toga nalazimo kako uzvišeni Allah u mnogo ajata implicira ovom ummetu da se među njima stalno mora nalaziti skupina oni koji pozivaju u njegovu vjeru. Vel tekum minkum ummu yed'una ila al-khayr. Rekamečava bude grupa oni koji dobro pozivaju. Pa čak i u najtežim situacijama, čak i u vrijeme borbe i treba da poste oni u pabavu. Wa ma fi Ne treba vjeriti svi da idu u boj. Neka se od svake zajedice od njih izdvoje jedna zbina koji će se poučiti propisima vjere. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Kako bi opominjali svoj narod kada mu se vrate i ne bi se oni opametili. A naš godeni postanik, alaihi sallatuhu wa sallam, govorio je بَلْلِبُوا عَنِّي وَلَمْآيَ u vama svima poznatom na visu, dostavite od mene makar jedan ajet. Ipak to dostavljanje i taj poziv u Allahovu vjeru ne može biti stihijski, ne može biti bilo kakav. Čak i u ajetima u kojima uzvišeni Allah naređuje da se poziva u njegovu vjeru, dolazi opis tog poziva. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه بيقول عليه الله وهو بووتو али није ово де крај ајта nego dalje каже بالحكمه والموعظه الحسنه مدعو الى انصافه طور на друго mjesto осмишeni аллах каже простанику قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره انا من اتبعني Reci, ovo je moj put, pozivam Allahu, imajući jasne dokaze, ja i oni koji mene slijede. Dakle, taj poziv ne može biti bilo kakav. Jer u tom slučaju, umjesto, umjesto da bude poziv u Allahu vjeru, on može biti tiran od Allahove vjere. Poslušajno šta postanik, alaih sallatilu sallam, govori dvojici svojih da Moaz u Injela lu je Bemusi al-Ashari. Kada je šalje mu Isiu, kaže im: Jesi ra va asira, va bashira va tu nfirat. Olakšavajte i ne otežavajte. I radujte i nemojte rasterivati. Nemojte rasterivati znači da daje može biti od onih koji rasteruju. Može biti od onih umjesto da prosijevaju olahno po Ode i tjeraju ljude od Allahove vjede i od pravog kuta. Stoga je neophodno znati pravila i metode ispravnog poziva u Allahu vjeru. Naravno, govor o davetu o pozivu u Allahu vjeru je širi, obsežniji i veći od toga da bi stalo u jedno ovako obraćanje. Ali ćemo pokušati naglasiti na neke od najbitnijih metoda i najbitnijih pravila vezanih za ovu temu. Prvo pravilo koje svaki pozivač u Allahu u vjeru mora dobro znati i mora imati pred sobom. Kaže, pozivaj u prije nego što pozivaš u propise. Pozivaj u iman prije poziva u konkretne i praktične propise. Šta znači ovo pravilo i šta se njime hoće reći? Ono znači da pozivač u Allahu vjeru treba dati prednost govoru o onom što jača ima, o njegovim temelima, o svemu onom što jača ubjeđenje u prsima ljudi. Jer kada vidimo ljude oko sebe kako griješe, kako čine ono što je Allah danio ili kako ostavljaju obaveze koje oni kao muslimani treba da ispunjavaju i treba da se kod njih nalaze. Ako im mi kažemo ti treba da kanjaš, ili ako im kažemo muslima ne smije da pije, nismo došli s nečim novim za tog insana. Jer nije kod njega problem da on zna taj propis. Problem je kod njega da on nema u svom srcu stimulans i nema svom srcu imana koji bi ga natjerao da on praktično primjeni taj propis. Kao podloga ovom pravilu može služiti dobro poznati hadis Nur al-Nibir Bešira kod Buharije i muslima. U postani postanika Ali Isatvila se nam kaže وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدُوَا إِذَا صَلُحَت صَلُحَ الْجَسَدُ Doista, u tijelu ima jedan komad mesa koji, ako je dobar, dobro je čitav u tijelu. وَاِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّكُ Ako je taj komad mesa pokvaren, pokvareno je čitavo tijelo. Ela ve hi qalb. Doista, to je srce. Zašto srce? Zato što je srce stvarno prebivalište imana. Fe inneha la ta'mel ta al so' velakin ta'mel ta kudu eleti fi suduve. Doista, nisu oči slijepe, nego su slijepa srca koja su u prsima. I zato, Kada tijela budu izgrađena na imanu, ona ne samo odrbivaju lahka, nego ona predstavljaju i slast onog koji ih izvršava. Pogledaj u postanika, a.s. Kad nam govori o dunjavuka, dragim su mi učinjeni, učinjene žene i miris. A nakon toga kaže, veđujem kurretu ajni li, b.s. Allah. A prava radost, radost tvojega oka, Uči je na je una namaz. Zato što je namaz došao kao posljedica imana. U tokom hadisu poslanik Kalesa tre govori Bilalu da je Allahu an kad je namaz ja Bilal erkini salat erihna biha o Bilal uči i ka među namaz odmori nas s njime. Dakle nalazi u tom ibadet u odmor Zato što je taj došao nakon što se iman razvio i ustabilio u tom sviđu. S druge strane, oni koji prilaze dijelima bez imana, za njih su ta djela tiješta, za njih su ta djela nepodnoštiva i neidljiva. Inneli mu nati qineju na wa uva hadi'u va iza qamu ina salati qamu usada. Doista monastici obmanjuju Allaha, a Allah nije ob, obmanjuje. I dalje kaže A kada ustanu da moletu obave, oni to jedno čine, u raunem nas, samo se pred ljudima pretvaraju. Zbog čega? Zato što u njihovim srcima nema pokretača i u njihovim srcima nema imana. Čak što više, kao što je poznato. I taj iman je uvjet da bi čovjek imao koristi od svojih djela. فَمَيْ يَعْمَلْ مِنَ صَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِي وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Ko učini kako dobro djelo, a zati dolazi uvjet kada će se od tog dobro djela imati koristi, وَهُوَ مُؤْمِنُ a da te vjera je tu, njegov trud neće, po biti i mi smo ga doista prvi da želimo. To je, dakle, ajed kroz koji se uočava važnost imana. I nalazimo često kako poslanik, alaihissratu veselam, spaja iman sa djelom. Sad za priliku Ramazana, šta kaže poslanik, alaihissratu veselam? Mem sam ramavane imanem lehtisaba. Ko bude postio Ramazan, postio, dakle, djelo, kako imanem, vjerujući verujući u prvom redu gola, zatim u obavezu, posle tog mjeseca, u istinitost navrede koja dolazi onom ko to sprovede. Dakle, spoj između djela i između vjerejima. Mi ovdje, dakle, govorimo o pravilu, o nečem što ima široku primjenu u našim djelima, zbog toga moramo imati jasne argumente koje će potkrepiti ovo pravilom. Pogledamo život poslanika, Alehi Salatu Vesera. Vidjet ćemo kako prvi period svog poziva probao upravo u i mana. Provao je u jačanju vjere u srcima njegovih stepenika, pa je ostao 13 godina u Mekin, a većina propisa uopšte nije bila o govora. Iako su neki od Asaba radili i prakticirali djela za koja se kasnije otkreno i uspostavilo da su to harami, da su to veliki grijesi, poput kocke, poput pijenja alkohola. Zabranje alkohola dolazi tek treće godine po hiđenju. Ali kako su je tada Ashabi prihvatili, nakon što je Iman ušao u njegova srca? Enesabni Malik nam opisuje tu situaciju i govori, dok sam ja pojio Ebu Talbu i njegovo društvo, dok sam im točio alkohol, dolazi jedan čovjek i govori zar vam nije došla vijest? Kako je jest, pitaju oni. Jest da je alkohol zabranjen. U tom trenutku, pogledajmo kakva je bila njihova reakcija. Iako su neki od njih držali čaše u rukama, njihova reakcija bila da su samo rekli Enesu, ustani i prospi ove posude. I pogledajmo dalje šta još zapaža Enes i kaže vema sejelu anha, vema rađauha, ba'da haberi režu. I kaže, nisu više upitali o alkoholu, niti su se kada više vratili da ga piju, nakon što im je ime došla vijest od tog čovjeka. Zašto? Zato što je taj propis došao na srca puno imana, na srca koja su spremna se primijeniti i sve učiniti što vjera od njih traži. Isto tako divan primjer, imamo o muhajjirkama, o kojima Aisha, kada je Allah vanha, govori Rahimallahu nisael al muhajjirati. Allah se smilavao ženama muhajjirkama, kada su objavljeni ajati, govor Allaha tabaraka ta'ala veljado ribne yuhumuri hinne ala neka svoje velove spuste na svoje grudi, kaže one su pocijepele svoje obrtače i ostavile su zamotane i pokrivene. Nije, dakle, interesovalo šta će popršije reći, kako će to zajednica i društvo prihvatiti. Ne, došao je propis Allahov i vjerice to automatski primjenjivom. Zašto? Jer je propis došao na srce puno imana. Pogledajmo koliko se može biti spremno prihvatiti Allah'u govor prihvatiti, Allah'u propis kada se srca prepuni imanom. Uzet ćemo za to primjer drugog pravednog halife, Omar ibn Khattaba. U hadisu koji bilježi Guharija, prenosi ga ibn Abbas, kaže kako je u je imen ibn Hisn. Došao oko svog bratića koji se zvao al-Hur ibn Qaisa. I taj Hur, on iako bio mlad, on je bio od ljudi koji su bili uz Omara radijallahu ane. Jer Omer je za svoje društvo birao ljude koji su učili, bez obzira bili oni stari ili bili oni mladi. Pa rekao ta njegov gost, njegov Amidža, Sinko, ti si ugledan kod ovog vladara, pa bili ti njega zamolio da on dozvoli da ja prisustujem jednom tom vašem društvu, jednom tom vašem sjelom. Pa ovaj tako i učinio i pitao Omera i omeri je dozvolio. Pa kada je ovaj ugladao Omera, povijekan. Sine Hatabu, ti nam ništa vrijedno ne udjeljuješ i ti ne suviš pravedni. Omer, diallahu an, optužen ovim nepravednim i neargumentiranim riječima. Omer, koji je postao simbol pravde, gotovo da je nemoguće da musliman govori o pravdi, a da ne spomere, Omera ibn al-Khattara. Nelaz je tako oklužno. Naravno to je rasrodilo. I Omer ustaje s namerom da mu da ono što zaslužuje, da ga kazni. Međutim, ovaj hur, rako slar je biločen. I kaže mu o Omera, Dojste je uzvišeni Allah kazao svom postaniku Kuzir ahve, ve'mur bil urb va'adil anil jahilin Ti se svakim lijekom izvidjenje, prihvati. A neznalica se kloni. Kaže, ovo je dosta neznalica. I dalje je zanimljivo što kaže, prenosilca ovog hadisa. فَوَاللَّهِ مَا جَوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَ عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافٍ عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ Kaže, tako mi Allaha Omer nije prekoracio taj ajet kada mu je pročitan. I bio je od onih koji su stajali kod granica Allahove knjige. Dakle, Kada propisi dođu na srce prepuno imana takva je spremnost i takave je odaziv. Imamo isto tako direktan dokaz za ovo za što govorimo. U predaji od Ajše, r.a., u kojoj je ona kazala, prvo što je objavljeno od Kur'ana bile su kraće sure iz zadnjeg dijela Mushafa, u kojima je spomenut džennet i jahennem". Pa kada su srca ljudi prihvatila i zavoljela islam, onda je došao halad i haram. A da je prvo bilo kazano nemojte piti alkohol, rekli bi nikada nećemo ostaviti alkohol. Ili da je kazano nemojte zina činiti, rekli bi nećemo ostaviti zinalov. Dakle, jasno govori taj predošljed koje se mora slijediti da bi se iš, išlo ispravnom metodom i ispravnim putem. Da se ipak ne krivo razumijeli. Ne znači da haram može postaviti Allah. Nakon što je vjera upotpunjena, ono što je haram, haram je do sudnjega dana. I niko ne može sad reći da je alkohol dozvoljen. Ali mi ovdje ne govorimo o fikvu, nego mi govorimo o davilskoj metodologiji. Govorimo, dakle, o tome s čim pozivat ću o lamu treba početi i šta treba akcentirati i našto treba obratiti veliku pažnju. A to je, dakle, sve ono što jača imana. A nakon, kada srca se prepune tim materijalom, tim imanom, onda nakon toga dolaze ku opisini. I prije nego što napustimo ovo pravilo, Prikladno je još ukratko ukazati na neke od metode i načine kako pojačati, kako stimulizati iman u srcima ljudi. Iako bi to moglo biti predavane samo za sebe, u kakvim crtama navest ćemo neke od metoda kako utjecati na jačanje imana, kod nas sami, a isto tako i kod drugih. Potrebno je nas, ljude, Allaho, rogove, što više upoznati sa našim gospodarom. Jer što ga budemo više znali, više ćemo ga se bojati. innama <tosim> jakhša Allaha min ibadihina ulema Doista se Allaha od njegovih robova boje učeni. Zašto učeni? Zato što ga dobro znaju. Kad neprimjer čovjek zna, značenje Allahovih riječi. وعنده مفاته لغيب لا يعلمها إلاه وَيَعْلَمُمَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ Kod njega su ključevi gajba. Niko ne zna osim njega. I on zna šta je i na poklu i na moru. وَمَا تَسْكُتُ min بَرْحَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Niti jedan list ne opadne, kada Allah za njega ne zna. Pogledajmo, savršenost Allahovog znanja i njegovu preciznost. Tako beznešajna stvar ne promiče njegovu znanjem. Zatim, Potrebno je inicirati ljubav kod nas ljudi Allahu ih rokova prema našem gospodaru jer naš gospodar voli da bude voljen. Ja Ovi koji vjerujete ko se od vas odmetne od svoje vjere Allah će ga zamijeniti na koje on voli i koji njega vole. A razloga zašto trebamo voliti našeg gospodara ima i previše. Čovjek kad nekog voli, voli ga zbog jedne od tri stvari. Zbog dobrote, dobročinstva koje on daje. A Allah je u tome, bez nikakve sumne, najveći dobročinitelj. Jer njegove blagodati nikad ne bismo mogli ni pogrojati, a kamo na njima Allahu zahvaliti. Zatim čovjek nekog voli zbog njegove ljepote ili zbog ljepote njegovih djela. Allah te barekuta ta'ala je najljepši u svooj bijuću i u svojim djelima. Čak i razmišljanje o stvorenjima Allaha te barekuta ta'ala. In fi khalqi samawati vel ard va ihtilafi Dojsa Do iskra, u stvaranju nebesa i zemlje i izmeni noći i dana I dana su znavelja onima koji razuma imaju. Kada bi razmišljali o precižnosti tog stvaranja, a naočito samih nas, ljudi, vidjeli bi čuda neviđena. Ta laga stvorenja su trak stvoritelja I upoznavanje savrštenstva dijela stvoritelja pred nama postaje već i veliconstveniji onaj čiji je to sami trak. Zatim, jako bitna stvar, kada želimo navesti nekog da mu se iman pojača, popravi ojača, je navesti ga da se druži sa dobrim društvom, da za sebe izabere ljude koji poput njega u Allaha vjeruju. Sjećamo se svi onog hadisa, one predaje u kojoj postanik, alaih sallatu wa sallam spominje, čovjeka koji je ubio 99 ljud. Nakon toga došto njemu da se pokaje, pokajao bi se. Pa je pitao ima li njemu te objev. Pa je u početku pitao čovjeka koji je bogobojazan, ali nije bio učen, pa se njemu činilo da je to preveljko djelo, koje Allah neće oprostiti. Međutim, kada je došao do učenog čovjeka, rekao je ko te sprečava da se pokaješ? Ko se miješao i među i tvog gospodara? A ono što nas sada zanima, sve njegove riječi, gdje mu kaže Ali ne nevraćaj se u zemlju u kojoj si ti bio U su ljudi loši Nebo idi u tu i tu zemlju Tamo ljudi Allah'a obožavaju Pa ga i ti obožavaj s njima Dakle, svjestan je Važnosti društva i zajedice u kojoj čovjek mora i važnosti onog koga čovjek uzima za svog prisnog prijatelja. To je dakle bilo prvo pravilo koje nam je nene kazalo da pozivamo u ima prije nego što pozovemo u praktične propise. Pravilo po pravilo, ono nam koristi i njega se pridržavamo s tim što ono u praktičnom radu naravno može imati izuzetaka, jer može postaviti situacija Kaže je potrebno govoriti o propisima, o propisima vezano ili istovremeno govoreći o onom što stimuliše i jača, i jača, jeli želju za njihovom primenom. Drugo pravilo na koje ćemo sada ukazati kaže nam: Dostavi i pouči, a ne moj suditi i obračunavati. Dakle ti kao da kao onaj, koji pozivaš u Allahu u vjeru. To posao da dostaviš ljudima vjeru, da ih poučiš, a ne da im slađaš račun i da im ti sudiš. Prije svega mi u svom djelu, u svom poslu, u svom životu slijedimo Allahov poslanika. A tu je upravo bila zadaća i samog poslanika, Muhammeda a.s. kao i svih poslanika prije njega da dostave, da pouče a ne da svađeju račun. Kaze uzvišeni لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِزْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ Kaze Allah je blagodat podario vjernicima kad je između njih poslanika poslova. I onda dali govori šta je uloga toga poslanika. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوَزَكِيهِمْ وَيُعَلِّنُهُمُ الْكِتَابَ وَلْ da bi učio njegove ajete da bi ih očistio i da bi ih knjizi i mudrosti poučio. Feala alal rusul ila al balag su poslanici nešto drugo obavezno učiniti osim da ja da jasno dostavim? Pa čak i onda kada se ti koji proizilaze neodazovu kad glava oprene. Fe in a'rudu fe ma arsalnaka In alejka illa al bala pa ako oni glavu okrenu vi tebe nismo kao čuvara da dima postavili niste kao čuvara da dima postavili in alejka illa al bala zulubi natje samo da jasno dostaviš samo da jasno dostaviš direktan dokas za ovo pravilo imamo u isto tako poznate predaje videži je imam Ahmed i Abu u kojoj je postanik, a. 7, kazuje o dvojici ljudi i sinova Israilovi. Jedan od njih je bio bogobojazan, jedan od njih je bio pobožan, dok je drugi bio nasupno tome, bio od onih koji griješe. Pa je ovaj pobožni gledao to koji griješi i stalno ga opominjao. Govorio mi, prođi se, ostaje se toga. Sve dok jedno taj koji griješi nije učinio veliki grijem tako da se ovom pobožnom činilo, da je to previše, da se na otme više ne može sakurati. Pa mu kaže, prođi se toga, a on govori, pusti mene i moj gospodara, jer je to Allah poslao da nade mnom Ne moj se miješati do žveni moj gospodara. A ovaj mu govori, nećete Allah nikada uprostiti. Ili je kazao, nećete Allah nikada u džennet molesti. Govori dalje poslanik, alaihissalatu wassalam. Pa ubedot ar lahu huma pa su duše njih dvojce uzete, umreli su. Pa je kazano ovome pobožnom. Jesi ti to, kažem Allah, jesi ti to o meni znam bio, pa znaš što će Allah uprostiti ili neće. Ili ti upravljaš ono što je u mojoj ruci. Ti dakle određuješ kod će u džennet, kod će u žehennem. Pa je kazano ovome koji je činio grijež, grijehe, odvedete ga u džennet mojoj milošći, a naređeno je ono pokužno da bude bačan dvakr. Pogledaj Bog koje goble posljedice zbog nepoznavanja ove metode i ovog pravila. Kaže Ebu Horejre, kada je Allah prinosio ovog hadisa, Valedi nefsi bijedi lakatekele nevikelimetin au baqat dunjahova uhra. Kaže, tako mi onog u čioj ruci moja duša, kazao je riječi koje su uništile njegovu dunjalo i njegovu ahiretu. Možda je teško imati dovoljno strutjenja, imati dovoljno sabora na ono što je ispravno, na dostavljanju i na poučavanju. Potrebno je imati široka prsa, potrebno je moći oprostiti, potrebno je strpiti se na ezijetu i zato je to teško, a puno je lakše sješti i kazati ovaj nevjernik, ovaj je fasid, ovo je Ovo je sihribas i tako dalje klasirati ljude Allah te nije time zadružio Tvoja zadaća je bila da dostaviš i da poučiš. Je tako su postupali i sami postanici Pogledajte Hrsa alaihi sallam Kaže Allah o njemu i njegovom narodu Ve džave zna mi beni isra'il al-baha Ha eter ala kavmi ja kufuna ala asnami lehu I mi smo Sinova Israilova preko mora prebali Pa su oni naišli na narod koji je ku mire obožavao Pa su onda rekli Ja Musa, al Lena allena ilahan kemalihun alihe O Musa, napravi ti nama božanstvo kao što jovim i božanstvo I kako dalje je Musa postupio? Dakle, traže nešto što je najodvratnije dijelo Traže dakle od poslanika da ih pomogne u grijevu za kojeg Allah kazao da ga neće nikada oprostiti. Traže dakle širk taj pa i tvoj pa Musa, alejih salatu vesselam, go bara in kun qawmun tajhelun. Vi ste doista narod koji pameti nema. Musa dakle poučavao ih, a nije ih nazvao nevjelicima, mušicima i tome slično, nego je postupio onako kako se tražuje prostanika da postupi i povučio i tom propisu. Isa, alaihi salaam. Kad mu govore njegovi učenici Havarije, Ith kala l'havariju nele Isa abni Marijal, Hel jesli ti u roku ke e iu nezzila alejna ma idete sema, kaže kad su učenici rekli Isaavu, sinu Marijalima. Može li tvoj Gospodak da nama spusti sa neba, te bez Kako postupa ovaj Allahoposlanik? Kako postupa onaj koji zna da treba ljude poučiti, a ne osuditi? Pari tako u Laha, nek'im tu, Kaže, bojte se Allaha ako u njega vjerujete. Kako možete tako nešto tražiti? Poučava ih, a ne izbacuje ih iz vjere i ne naziva ih ovim ili onim imenom. Pogledajmo nekoliko primjera naših našeg poslanika alaihissalatu wassalamu. U poznatom hadisi u kojem je spomenut čovjek iz puštinje, kako čovjek neodboje, nenaučen kulturi, dolazi u mešći u džamiju koja je pripremljena za ibadat, pripremljena za obožavanje Allaha ta baraka ta'ala. Dolazi na tako mjesto i obolja svoju fiziološku potrebu. Ashabi vidješi to, ustaju da mu lekciju, da ga nauče pamjeti, dakle, da na njega spuste propis kojeg on zaslužuje. Međutim, poslani, alaihi salatu veselam, ne želi to. Ne, ne želi da požori sa sudom i sa obračunom, nego kaže, pustite ga, stvar je već bila. Ako sebi sa sad umješate, napravit ćete još veći velak, da bi nakon toga ovaj, ovaj puštinjak kazao Allahumme Irhamni ni, irham muhammed. وَلَا تَحَمَعْنَا اَحَدًا «Allahu, smiluj se meni i smiluj se Muhammedu i nemoj se nikom više nimo nas smilovati». Zašto? Zato što su ga ti drugi naljutili, a onaj, od koga je on prekoznao, da želi da ga pouči, za njega kada smiluj se samo za mene i za Muhammeda. U drugoj predaj, kod imama muslima, od Mu'avije ibn Hakem, kaže Stao sam, da kanja zajedno sa ashabima u džamaati vizaposlanika, alaihissalatu wasalam, pa jedan čovjek hivio i kaže, Mu'abij i ul-Hakim, pa sam mu ja rekao, irhamu ke Allah, Allah ti se smiloval. Nije on znao da se u namazu ne smije na takav način obraćati, da se u namazu ne smije govoriti i pričati. Kaže on, Pa su me svi oštro pogledali, svi su me sjekli svojim pogledima. Pa onda stvar prošla, ostala još gora, pa sam jako vritao Tesko vama, što hoćete, što me tako gledate? Pa sam onda oni počeli udarati rukama od koljena, kaže Moabija Pa sam shvatio da oni hoće da me ušutkaju. Pa sam onda nakon toga ušutio. I onda dalje govorio, kada su tani, šta se desilo. Kako poslanik Isakveseran prilazi ovom čovjeku koji je pogrešio iz neznanja, koje treba poučiti, a ne osuditi i kazniti na licu mjesta. Kaže, bi Emin Uwe bagumi. Draži mi je, dakle je Allah u i od oca i od majke. Kaže, tako mi je Allah, nije me grdio, niti me je udario, niti me je uvijedio. Samo je kazao, doista ovaj namaz, Nije prikladno da se u njimu nešto od tog običnog ljudskog govora. Doista je to testi donošenje tekvira i čitanje i učenje Kur'ana. Dakle, vidjeli smo krozovo pravilo da nas ono povučava nečem vrlo bitnom, a to je da je naša obaveza da dostavljamo, da poučavamo ljude, a ne da im sudimo. To opet ne znači da niko ne može postati nevjernik, da ne postoji to pravilo u islamu, da se nikada za nikog neće reći da je ovakav ili onakav. Ne, to sve ima, ali u svoje uvjete, kada se oni nađu i kada se oni ispune, a daje pozivač u Allahovu vjeru postupa na takav način. Nego dakle posao je da pouči i da dostavi Allahovu vjeru. Zatim, sredeđe pravilo, i ako bude vrijeme poodmaklo, možda ćemo s njim i završiti, pošto znam, da je ovo več peto predavanje i da se je več pomelo i umorno. Ovo treće pravilo nam kaže za onog, ko poziva u ovavu veru. Govori ljudima o ono, što im koristi, što im je potrebno i što oni mogu razumjeti. Prije nego što se želimo nekom obratiti, prije nego što želimo tretirati određenu tematiku vezanu za Allahu u vjeru i pozivu nju, potrebno je da napravimo jedan studij, da napravimo jednu analizu, da vidimo ta skupina koju se mi želimo obratiti, šta je njima najpotrebnije, šta je najpriječe da im se kaže. Jer nekad je potrebno govoriti o kajiju, o pitanjima, Nekad opet o Ibadatima, nekad o međuljudskim odnosima, o etici, o moralu, o islamskom poslovanju ili bilo čemu drugom. Potrebno je dakle prepoznati za postoji stvarna potreba i onda o tome govoriti. Pri tome treba paziti da se ne otvaraju pitanja za kojima nema potrebe. Kao što su sumnje i šubhe, koje je vjetar zameo? Nema potrebe da se one ponovo oživljavaju, da se iznose argumenti zabudilih tih skupina, da se nakon toga na nje odgovora, ako ta šupa uopšte nije prisutna i ne postoji u tom narodu. Zatim, da se ne govori o temama koje su iznad stepena te publikacije i onih koji slušaju. Kao što se dešava kako bi došla vest na zapadu, da se održavaju hutbe pod naslovom propisanost pokune protiv islamskih vladara. Dakle, ljudima koji rade, borove, žive na zapadu, dolazi se sa ovakvim trinomom. Nema potrebe za takim nečim. Zašto govoriti, na primer, o međutržavnim odnosima, kako uspostaviti halifu ljudima, koji, vjerovatno, nisu, nisu stali i nisu uspjeli urediti jer same sami u svojoj kući ili možda u svojoj porodici. Dakle, potrebno je uskladiti samu tu temu prema onom što je najpotrebnije i najpričajnije. Tu se isto tako treba čuvati govora o nečem što jest znanje, ali njegova praktična korist gotovo da je nikakva. Kao, na primjer, da su bolji dobri ljudi ili su bolji veleci? Koje od te dvije skupine boli nikoga vlaha? Dakle, praktična korist od znanja po ovom pitanju, malo ne, ne, postoji. Govori nam jedan češt, jedan čovjek koji se posvetio davantu, koji je obješao puno zemalja po svijetu, iznosi nam jedan svoj događaj i kaže kako je otkuteo u Ameriku i kako je tamo držao ovako jedan seminar. Pa nakon što je održao nekoliko časova, skonio se na jedno mesto gdje bi se odmorio, gdje bi se pripremio za naštavak seminara. Međutim kaže, omeljena je galama i buka koja je došla do mene. Pa kad sam došao među njih sam, to je gotovo do tuče došlo. O čemu se radi? Različiti se po pitanju kada Isa a.s. bude spušten na zemlju, kada Isa a.s. siđe. Da li je on poslanik ili je on velik? ili on daje alatosti čenik. Pa oni koji kažu da je on veli, oni zna se dokaze koji govore da je Muhammed da ekspert islam po seni poslanik. Ma kana Muhammedun eba ahad min rijalikum, velakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin. Muhammed nije bio roditelj nikog od muškaraca među vama nego je bio Allahov poslanik i pečat vjerovjesnika, dakle zadnji vjerovjesnika i ta je stvar poznata. Međutim, Isa Aleyhi Salaam, poznato je da je on poslanik. Inni abdullahi atani il kitabe veđa ala ime bija. Kaže Allah suri o Isa Aleyhi Salaam, kako je on kao beba progovorio i kazao, ja sam Abdullah, Allahov rob, Dao mi Allah k i učinio me vjerovjesnikom. Dakle, mi je i poslanik. Pa šta će on sada biti, kad siđe ponovo, kao što je poznato iz gradostavnje hadisa, da će Isra i Isra, prije sudnjega dana si na zemlju. I kako je postupio ovaj šej? Kad je vidio do je dovelo to pitanje, koje nema, tako reći, neke praktične koriste. Kazao je, pa stvari stvar je jednostavna. Sad ćemo da je isto, ali se nam siđe, ti postani ili si ti velijan. Zatim, potrebno je isto tako obraćati se onima koji slušaju, onima koji, kojima se dostavlja vjera, na način, stilom i jezikom kojeg oni razumiju i shvataju. Prenosi se od Abdelaljeva i Merskoda, a to bilježi Muslim u svom predgovoru, da je govorio neće se desiti, da neko govori ljudima o nešto što njegov razum neće dokučiti, a da to nekom od njih ne bude fitna, da u tome nekom od njih ne bude smutnja i zabuda. Allah te bar katana kaže Vema أَوْسَدْنَا بِرْرَسُولِمْ إِلَّا بِلِسَانِي حَوْمِهِ لِيُّ بَيْحِينَ لَكُمْ Mi nismo nikad poslali, a da nije govorio jezikom svoga naroda brug čega bi upeđi da bi im pojasnio, da bi im što bolje dostavio. Kako bi bilo, kad bi ja sad, recimo, obraćavao se ovakvim rječnikom? Dogmatična teologija nasoprot jurisprudencije articulira peripatetične hipopleksije ekstraordinalnih megabročiteta. Svakako, tako nešto ne bi odgovaralo i ne bi se razumjelo. Sto ga je tako dakle neminovno, naći nekako balans i obratiti se ljudima riječniko nima svatlivi i za njih prihvatljivi. Kao sam kazao, ne želim da dovoliti, nadam se da smo razumijeli ova tri pravila koja sam pokušali prenijeti i molimo Allah te barku taala da nas oporisti ovi što smo čuli i da to učini dokazom za nas, a ne protiv nas. U pulu da stakle u glade li velikom. Aminu ahi arabi, da Allah polišanhu poživi i nagradi našeg uvaženog predavača. A sada je prilika za pitanje. Može magištank samo da vam pojasni značenje ovoj zadnje To bi, prilike, to bi prilike moglo značiti da dogmatička teologija odnosi se na muslimanske filozofe, dakle na, na tu struju i taj smjer među muslimanima koji su duboklo zašli u filozofiju i pali pod njem utjecaj, ali su oni pa muslimani to su muslimanski filozofi. Dakle taj smjer nasuprot juristudenciji koja je tako i pravo i fix i tik, oni razmatraju dakle kao predmet tog, tog smjera je li tih znanosti je ovo otprilike što sam što sam rekao, a to je malo teže i znači neke normalne izraze kojim se to mogu pojasniti. Kaže pa jo tamo, tamo že, tamo više tam tuda, tam tam kaže, mi, mi je protiv, mi je priveslano, zato Nije, nie je im tu jasno, kaže jo to nic tam boli Ova je, moj zrug dobra sebo, ovdje se potrebno je tu, ova na čem tova je užica. pita, haže, Dakle, je našao jednog džematiju, koji je imao privjetu, odnosno učinilo mu se da je našao grešku u Allahove knjizi. Dakle, ovdje treba odmah na pocijetku ukazati da se muslima ne smije tako postaviti prema Allahove knjizi. Ako se desi da nešto ne razumijemo iz Allahove knjige, ili ako nas na takav način uči da nešto postavio, moramo automatski optužiti sebe i svoje shvatanje, a ne Allahovu knjigu. Jer nemoguće je da se u govoru sveznanog, samogućeg stvoritelja nađe greška. Dakle, ako se učini da je nešto nepravilno, slobodno preispita svoje razumijevanje, jer tvoje razumijevanje pogrešno, a nikako Allahova knjiga. Allah uzmiše ni, govori o sebi u množini. I to je sasvim prirodno, jer Allah t.w je ekber, on je najveći. Čak i među nama ludima, kad se želi neko važ, ti tuži izvolite, vujerom, vi znači koristi se taj oblik ložirej. A arapski jezik je jezik rana, dakle to je retorika i stil u jeziku, da kad se neko veliča, kad se želi, istraći njegova veličina da se koristi oblik ložirej. Pa isto tako može tu imati i drugo značenje, a to je da se ta možina odnosi na Allahove meleke, koji je usvišeni, Allah zadužio je li raznim poslovima oko je li održavanja Svemira i to sveće. A oto što je zbogljeno, vrat jedan moj džemac, pitanje. Imao sam glasnije da čite. Zamolim me, vrat jedan je džemac, kod nje, da postoji jedno pitanje. On je djeti izvješano brak. Znači, roditelji su majka moje katolkine, a otac su muslima i dok on je on znači rastao se s je pita, sad je došlo vrijeme, majka živi svojim putom oteca i ženjo. Ona ima imaju kuću travu i majka sa želi da, da to svoje, što je ona sekla s njim svojim čovjekom, da ostavi njemu. <coughs> Njega je sestra sad Katolkina, on je mislima, majka je to imanje ima u Hrvatskoj recimo dala čerki, a sad ovo što imaju ima ugosti dala im njemu. Oni dobiju informaciju ovaj, da ovo ne smije ništa naslijediti od majke Medjenice. Ovaj, da li je to tako i da on može ništa uzeti? Naši brat pita o djetetu koja je rođena iz miješanog bra, braka, oca muslimana i majke Katolkinje. I sad ta majka Katolkinja želi da njemu pokloni nešto od svog imetka, pa je on čuo da musliman ne može naslijediti pripadnika druge vjere. Međutim, kako ste vidjeli u stavnom nalazi se i odgovor, jer ona želi i njemu pokloniti nešto. Ne radi se dakle, ovdje o naslađivanju, nego se radi o poklananju. A nema nekakve smetnje da se privati poklon od pripadnika druge vjere, bilo to neko bližnje, boku trojitelja ili ne. Dakle, ona je živa i ona raspolaže svojim imetkom, i poklana je tom svom sinu i on ima pravo da to uzme, jer se ovdje ne radi o nesleđivanju, nego se radi o prihvatanju poklana. Ako mogu, doslovno, sam sam nam eh, razlog zbog kojeg eh, ja zapravo, odnosno preporučeno eh, da se uzmate s nakon vedenja devinog mesa. Nakon devinog mesa. Znači brat pita se može pojasniti razlog zbog čega je propisano uzmeti abdest nakon devinog mjesa. Dakle, nije to samo propisano, nego je po istavnom mišljenju obavezno onom kome treba abdest ko želi klanjati ili nešto slično, a je ovaj devinog mjesa da nakon toga uzme abdest. U smislu da je jedini devinog mjesa od stvari koje je kvari, kvari abdestka, koji je Imam Ahmed kazao, da postoje dvije vjerodostojne predaje, koje je na to upućio, dakle da osoba koja jede devino meso, da joj je time pokvaren abdest. Pravilo je, kada se radi o propisima Allahove vjere, da mi vjerujemo da svaki propis u sebi sadrži određenu mudrost. Dakle, uzvišen je Allah, nije ga tek tako propisao, nešto iza toga stoji. Međutim, čovjek sebe ne može staviti na poziciju da on mora i može dokučiti učiti svaku Allahovu mudrost jest to istorite, je a mi smo obični stitni i robovi i ne možemo znati sve mudrosti koja Gospodar imao u vidu propisujući određene propise. Stoga je dakle pravilo da kada dođe bilo kakav propis, da mu se povinujemo i pokorimo. Bi ma kana li mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakunu lahum alkhayratu min anhum. Nije nikemirsa, nemaju pravo kada Allah i njegov poslanik odredno donesu da prema svom nagađenju postupe. A opet u svakom propisu mi možemo pokušati iznaći, prepoznati u oči određenje mudrosti. Moguće je da, da se ovdje radi o mesu koju je teško i koju je na, na nekakav način postojeće možda na, na stvarno fizičko opvaranje abdesta ili možda postoji opet neka druga mudrosti za svega toga, Osa kao slučaju bitno je ovo prvo što sam kazao da prepoznali mudrost ili ne biti Augustinani tužni smo provesti s kakvih grobova